Rugăciune pentru darul înălțării aleluia, slavă ţie, Tatăl Celestei, bine şi te rugăm. Dăruieşti-ne harul Duhului Tăriei, care pe Fiul tău cel iubit, pe prorocul Ilie, pe toți Sfinții îngerii, puterile cerești, pe preasfânta născătoare Dumnezeu, pe toți fii împărății lumine și învieri la cel Înălțat, fiindcă ei binecuvântat, cu taina focului ceresc a Sfintei Eualistie ai adăpat, cu straiul de foc, al slujitorilor tăi și cu lumina lină a Sfintei Slave, putere să se urce la cer pe care ce luminată le ai dat. Aleluia, slavă ţie, Tatăl Celeste, iubiţi harul în al harul înălțării, puterea cu care Fiul tău cel iubit pe sfinții a înzăstrat, puterea care prin prorocul Ilie a arătat, de aceea ei făcând minuni pe mulți, la dreapta credinței au îndreptat să vadă cele nevăzute, să știe cele nefăcute, să citească cele nescrise, iscusințelei le dat. Aleluia, slavă ți, Tată, ce este iubit te rugăm. Minunea de a te vedea, așa cum prorocul lui Ilie, pe muntele Horeb, așa cum lui Mois, pe muntele Sinai, te-a arătat, așa cum Domnul Isus Hristos, alături de el și de apostoli, pe muntele Taborul la Fat s-a schimbat. Pentru ca slava sa, în slava sa, pe Domnul Isus Hristos, la de-a doua venirea sa, să-l putem în văzduh întâmpina, ca semn că darul înălțării în noi l-am purtat.